Hani und Nanni werden umschwärmt. Du lachst wie ich, und du redest wie ich, und dennoch bist du nicht ich. Dennoch bist du nicht ich. Uns gibt's immer zweimal, das ist phänomenal, den Wir sind Hanni und Nani, das Kuh Sie denn wir das war ja mhm. ganz schön viel heute, mhm. wieder, ne? Okay. Ja, so. Ja. So, viel so, meine ja. Lieben. Bevor ich oh. euch in die Mittagspause entlasse, oh. habe ich noch eine Überraschung für oh. euch. Oh! Sagen Sie jetzt nichts, Frau Vogel. Hm. Wir bekommen einen Vogel fürs Klassenzimmer. Aber einen, der <lacht> sprechen kann, bitte. <lacht> genau. Und das erste Wort, das wir Ihnen beibringen, ist... Schlechthin. <lacht> also, nichts für ungut, Frau Vogel. Wir meinen es nicht böse. Wissen. Aber wollt ihr denn schlechthin nicht wissen, was mir Frau Theobald für eure Klasse genehmigt hat? Ja, doch, natürlich! Gut, also, wir werden am Freitagmorgen einen Ausflug machen. Oh, oh nice. das ist so Schön, schön. während der Schulzeit. Oh, super! Ja. Wo geht's hin? Das möchte ich <lacht> euch ja gern erzählen. Wenn ihr jetzt bitte einmal ruhig ja. gebt. Seid mal ruhig, Leute! Ja. Ruhig. Danke! Ja. Oh. Also manchmal seid ihr wirklich kaum zu bändigen. Da hat eure Klassenlehrerin schon recht. Ach, Frau Lemanski ist aber auch super streng. Psst, also, wir fahren am Freitag mit dem Bus zu einem Bauernhof in der Nähe. Ah, Dort schön. gibt es einen sogenannten Lehrbienenstand, mhm. an dem ihr mit eigenen Augen einem Imker bei der Arbeit Ach, zusehen könnt. So. Oh. Einem Imker? Sie, Sie meinen mit tausenden von Bienen? Hm. Oh, oh nun, da auf dem Bienenhof 14 Bienenstöcke stehen hm. und in jedem von ihnen bis zu 40.000 Bienen leben, oh. würde ich eher von zigtausend Tieren sprechen, Jenny. Okay. Oh nein, das ist ja der reinste Horror. Oh, nun übertreib nicht, Ellie. Oh, bitte zwingen Sie mich nicht mitzukommen, Frau Vogel. Ich habe so schreckliche Angst, gestochen zu werden. <lacht> na, na, so schlimm wird es hey. doch nicht sein, Elli. Doch, es ist sogar sehr schlimm, seit ich als Kind von Bienen gestochen wurde. Ich werde sofort hysterisch, wenn sich mir ein Summen des Tier nähert. Ja, dagegen müssen wir unbedingt etwas unternehmen. Diese Angst ist schlechthin grundlos, wenn man sich an bestimmte Verhaltensregeln hält. Das kann dir der Imker dann ganz genau erklären. Ja, aber könnte ich nicht stattdessen einen Aufsatz schreiben, Frau <lacht> Nein, ich werde dich persönlich beschützen, falls du die Nerven verlierst, aber... Du kommst mit. Aber wir sehen uns am Freitagmorgen pünktlich um neun auf dem Parkplatz. Ach, die arme Ellie. Ihre Biologielehrerin ließ sich einfach nicht umstimmen. Und auch ihre Klassenkameradinnen am Internat Lindenhof hatten gewisse Bedenken, sich freiwillig in die Nähe so vieler Bienen zu begeben. Am Abend trafen sie sich im Gemeinschaftsraum und sprachen über den bevorstehenden Ausflug. Äh, Packung, wo sind eigentlich die Zwillinge? Die habe ich schon seit dem Abendbrot nicht mehr gesehen. Ach, die beiden kommen bestimmt gleich. Sie wissen doch, dass du heute die Kekse von deiner Großmutter in die Runde schmeißt. <lacht> oder fist? Na klar. <lacht> äh, nicht zu vergessen die selbstgemachte Limonade. Oh, oh ja. Gut, cool. wir fangen schon mal an, ja? Packst du die Kekse in die Schüssel, fist? Mach ich. Ja, danke. Ich geh schon mal die Limo ein, ja? So, alles gut. Du, hey, nein, nein, nein, nein, nein. nein wir oh, warten, bis alle da sind. Ja. Also, wenn Sie jetzt nicht gleich Hallo. Hallo. Oh. Hallo! Da seid ihr ja endlich. Wir hätten beinahe ohne euch angefangen. Na, ja. ja. da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Wart ihr in der Bibliothek? Ja. Oder was ist das denn? Genau. Hanni und ich haben festgestellt, dass wir viel zu wenig über Bienen wissen. Mhm. Und deshalb haben wir uns ein wenig schlau gemacht. Oje, oh jetzt sehe ich schon wieder dieses Thema mich juckt es jetzt schon überall. <lacht> Ach, Ach, liebe Cousine, du bist nicht die einzige, die Angst hat gestochen zu werden. Also hm? mir hilft es immer mich zu informieren, wenn ich vor etwas Angst habe. Genau, das mhm. ist wirklich mhm, ich von dir, will ich Nani. Mhm. Aber jetzt gibt es erstmal Kekse. Ja, jetzt können wir zu den ja. Kasinos. Ja, ja, den ist ja, oh, oh, lecker. Die Lemon ist besser als alles, was man kaufen kann. Ja, guck mal hier. Die Kekse sind auch super. dann unbedingt Grüße und Dank von uns ausfällt. Ja. Das werde ich tun. Mhm. Also, was steht denn nun in diesem schlauen Buch, Hanni? Na ja, zum Beispiel, dass der Stachel der Biene im Gegensatz zur Wespe Wiederhaken hat. Oh, und das ist eindeutig zu viel Information. Wie geht Wiederhaken? Wie eine Harpune, oder wie? Nun, wart oh. doch mal ab, Elli. Das bedeutet, dass sich eine Biene meistens nicht mehr unverletzt losreißen kann, wenn sie zugestochen hat. Ja. ja, und das heißt, sie wird nur im äußersten Notfall stechen. Eben, weil sie daran höchstwahrscheinlich sterben wird. Na ja, toll. Aber wissen das die Bienen auch? <lacht> na, bei 40.000 Bewohnern wird ja bestimmt oh. eine Biene darunter sein, die dieses schlaue Buch auch gelesen hat. Oder na nee? Klar, in der berühmten Bienenbücherei. <lacht> also, könnt ihr nicht mal ernst sein? Ich meine, wir reden hier von einer halben Million Bienen. Ganz ruhig, Elli. Wartet mal. Hier steht... Eine Biene wird nur dann stechen, wenn sie glaubt, ihr Volk würde angegriffen. Imker tragen deshalb einen Schutzanzug, bevor sie einen Bienenstock öffnen, um den Honig zu ernten. Na, da bekommen wir hoffentlich auch so einen Schutzanzug. Ja, genau. Schneller als es Ellie lieb war, saßen sie am Freitagmorgen in dem Bus, der die Mädchen und ihre Biologielehrerin zum Bauernhof brachte. Nach einer knappen halben Stunde Fahrt hielten sie bereits auf dem Hof, auf dem mehr als eine halbe Million Bienen wohnen sollten. Ein freundlicher Herr führte sie sogleich in die angrenzende Scheune, in der viele Stühle in einem großen Kreis aufgestellt waren. Auf den Tischen stand Saft und Honigbrot. Herzlich willkommen auf gut Sonnenhöhe. Mein Name ist Boris Weber. Wie ihr seht, haben wir eine kleine Mahlzeit für euch vorbereitet, damit ihr erst einmal gestärkt seid. So, bevor wir uns die Bienenstöcke genauer ansehen, möchte ich euch ein wenig über meine Arbeit hier erzählen. Also, dann setzt euch mal hin und greift zu. Ja, vielen Dank. Danke Dank Kommt schön. Das sieht ja, ja toll aus. Viele gesorgt. Ja, wir müssen noch mehr ohne So viel. Da waren die Bienchen aber fleißig. Ja. Herrlich. Ähm, Frau Vogel. Ganz Na, Elli. Sagen Sie, wo sind denn diese Bienenstöcke? <lacht> keine Sorge. Die sind am anderen Ende ja. des Hofes. Und du musst schlechthin wirklich keine Angst haben. <lacht> Gesagt, getan. So, Mädchen, wenn wir dann um eure Aufmerksamkeit bitten dürften. Mhm. Ja, klar. Dankeschön. Ich habe Herrn Weber im letzten Jahr bei einer Zusammenkunft von Naturschützern kennengelernt ja. und war sofort begeistert von seiner Arbeit. Ach, Naturschutz? Mhm. Müssen Bienen denn beschützt werden? Und wenn ja, vor wem? Das ist eine sehr gute Frage. Bienen und andere Insekten finden immer weniger Nahrung und Lebensräume. Sie brauchen eine große Vielfalt von Blütenpflanzen. Doch in der Landwirtschaft werden nur wenige Sorten angebaut, zum Beispiel Raps. Hm. Ja, Und wenn die verblüht sind, kann die Nahrung für die Insekten knapp werden. Ja. Auch in Gärten gibt es oft keine große Vielfalt mehr, mhm. vor allem wenn kein Wildwuchs mehr zugelassen wird. Mhm. Also das heißt, je ordentlicher so ein Garten angelegt ist, desto weniger finden die Insekten zu fressen. Genau. Ja, ja, das genau. ist richtig, mhm. ja. Das zu Unrecht so bezeichnete Unkraut erfüllt nämlich durchaus seinen Zweck. Und wenn ein Garten super gepflegt ist, sieht er zwar gut aus, nützt er bei den Insekten nichts. Genau. Das muss ich bei Gelegenheit meiner Mutter erzählen, <lacht> wenn sie <lacht> mich wieder zum Unkrautjäten verdonnert. <lacht> also, hilfreich sind sogenannte Blühstreifen zwischen den Feldern, die die Insekten mit Nahrung versorgen. Leider... Sorgen giftige Pflanzenschutzmittel, wie sie auf den Äckern angewendet werden, dafür, dass genau diese blühenden Feldränder verschwinden. Wir befinden uns da schlechthin in einer Zwickmühle. Die Bevölkerung wächst und damit die landwirtschaftlich genutzten Flächen. Mhm. Diese wiederum werden mit Pflanzengiften und Gentechnik behandelt, um größere Erträge zu erwirtschaften. Ach, ja, ja, ja. Puh, das klingt aber kompliziert. Ja. Ja, aber was hat das denn nun mit den Bienen zu tun? Ach, Entschuldigung, ich wollte euch keinen Vortrag halten. Doch das Thema Umwelt und Naturschutz, das liegt mir einfach am Herzen. Da gehen manchmal einfach die Pferde mit mir durch, sozusagen. <lacht> also, nochmal von vorne. Ich betreibe diesen Lehrbienenstand, um die Menschen aufzuklären. Mhm. Vielen ist ja gar nicht bewusst, wie wichtig die Bienen für unsere Ernährung sind. Aber kann man sich denn allein von Honig ernähren? Ach, wenn es sein muss. <lacht> ist euch eigentlich bewusst, dass die Biene nach Rindern und Schweinen das wichtigste Nutztier in der Landwirtschaft ist? Ja. ja. Und beileibe nicht wegen ihres wohlschmeckenden Honigs. Ja. Irgendwie klingt der Biologieunterricht hier viel spannender als im Klassenzimmer. Oh, nicht für ungut, Frau Vogel. Das ist doch ganz normal, Jenny, Deshalb sind wir ja hier. Ich kann ja schlecht ein Bienenvolk an den Lindenhof einladen. Oder? <lacht> und da stehen Sie sich, Frau Vogel. So, na, wollen wir dann mal weitermachen? Ja. ja, entschuldige, Boris. Also Mädchen, die Bauern brauchen die Bienen, damit ihre Pflanzen viele Früchte tragen, genau. die sie nur bilden können, wenn sie von den Bienen angeflogen und dadurch bestäubt werden. Und wir Menschen brauchen diese Früchte für unsere Ernährung. Mhm. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ein Bauernhof wie dieser hier auf die Arbeit dieser emsigen Tiere angewiesen ist. Aber bauen sie hier denn nur Obst an? Nein, keineswegs. Auch viele Gemüsesorten, zum Beispiel Kürbis und Gurke, aber auch Futtermittel wie der Raps können ohne die Bienen keine Früchte bilden. Nur die sogenannten Selbstbestäuber, darunter viele Getreidesorten, kommen ohne die Hilfe der fleißigen Arbeiterbienen aus. Tja, wollen wir uns denn jetzt mal auf den Weg zu diesen wundervollen Tierchen machen? Hm? Ja. Oh ja. Man sieht ja. es euch schlecht ja. in an der Nasenspitze an, dass ihr nicht mehr lange stillsitzen könnt, Mädchen. <lacht> ja, aber no. bevor es losgeht, bekommt ihr zur Sicherheit noch Schutzanzüge mit Schlupfschleiern. Mhm. So, mhm. dann kommt man hier rüber. So, dann kommt man her. Eine nach der anderen Und jetzt ja, du willst du nicht mehr. Okay. Ja. Ja. Ja. Schlupfleier. Ja, ja. Ich glaube, das wird mein neues Lieblingswort. <lacht> Das war wirklich ein lustiger Anblick. Die Mädchen hatten große weiße Schutzanzüge übergezogen und jede trug einen großen Hut mit einem langen Schleier. Nun konnten sie sich den Bienen gefahrlos nähern. Elli ging trotzdem vorsichtshalber ein paar Schritte hinter der bunten Gruppe, die sich fröhlich schnatternd auf den Weg über den Bauernhof zu den Bienenvölkern machte. Herr Weber wartete einen Moment, bis Elli ihn schließlich eingeholt hatte. Schüchtern wandte sie sich ihm zu. Ich kann überhaupt nicht richtig gucken. Herr Weber? Ja. Ihre Arbeit als Imke ist doch sicherlich sehr gefährlich, oder? Gefährlich, du meinst wegen der Bienen? Naja, das sind ja bei 14 Bienenstöcken immerhin... Ja, ich habe schon bemerkt, dass du dir Sorgen machst wegen ja. des winzig kleinen Stachels, den die Biene hat. Aber diesen Giftstachel setzen die Tiere wirklich nur im absoluten Notfall ein. Ich weiß, dass sie meistens dabei sterben und nur stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Ja. Aber was ist, wenn unter Ihnen eine Panik ausbricht? Eine Panik unter Bienen? Ach nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ist es hier schon einmal vorgekommen, dass Ihre Bienen auf Menschen losgegangen sind? Ah, du bist die Ellie, richtig? Ja. Mhm. Also, Bienen gehen nicht auf Menschen los, Elli. Solange man sich friedlich verhält und keine hektischen Bewegungen macht, werden sie sich auch nicht bedroht fühlen. Das heißt, wenn ich mich langsam bewege, kann mir nichts passieren? Ja, also garantieren kann ich das natürlich nicht. Hm. Deshalb tragen wir ja diese Imkeranzüge. Die Bienen haben aber sowieso ganz andere Sorgen, wenn ich sie gleich mit meinem Smoker beneble. Mhm. Ein Smoker? Was ist denn das? Ähm, Mädchen, kommt ihr mal zusammen? Ja. Komm. ja. ja. ja. Dann brauche ich das nur ja. einmal erklären. Ja. So, mit diesem Gerät. Was man Smoker oder traditionell Imkerpfeife nennt, lenke ich die Bienen ab. Sie bereiten sich auf eine Flucht vor, wenn sie den Rauch riechen und nehmen dann kaum noch wahr, wenn ich den Bienenstock öffne. Was ist denn da drin? In meinem Smoker ist eine Mischung aus Stroh und Rinde. Man kann aber auch andere Dinge verbrennen, sodass der Smoker raucht. Und das funktioniert? Ja, das werde ich euch jetzt mal vorführen. Schaut genau hin. Ja. Tatsächlich krabbelten die Bienen, die eben noch emsig umhergeschwirrt waren, ruhig auf dem Bienenstock herum, sobald sie von dem Rauch aus dem Smoker benebelt wurden. Sie waren in der Bienenbehausung verschwunden, als Herr Weber mit dicken Handschuhen den Deckel davon abnahm und einen der Holzrahmen mit den Honigwaben herausholte. Er hielt den Rahmen hoch, sodass die Mädchen sich alles in Ruhe ansehen konnten. Nur Elli blieb vorsichtig einige Schritte zurück, während die anderen neugierig um den Imker herumstanden. Guckt euch das an. Ja, das ja. Ja äh, wie ihr ist. seht, krabbeln die Tiere in die Waben, um ihre Brut vor einem vermeintlichen Feuer zu schützen. <lacht> Elli, komm doch näher. Du siehst ja sonst gar nichts. Schon ja, gut. Du auch. Komm, ich bleib hier stehen. Geht schon. In diesem Stock erzeugen die Bienen nicht nur Honig, sondern auch Bienenwachs, Ach. mit dem man wohlig riechende Kerzen herstellen kann. Ja, Außerdem wird aus dem Gift der Bienen Medizin gemacht, zum Beispiel gegen Rheuma. Ja, ihr seht also, diese entzückenden kleinen Tierchen sind schlechthin unverzichtbar für uns Menschen. Mhm. Hast du gehört, Elli? So ein Bienenstich ist sogar gesund. Mhm. Sehr witzig, Jenny. Mensch, Elli, jetzt reiß dich mal zusammen. Wir sind doch hier nicht in einem Gruselfilm. Ah, wer weiß, vielleicht in Angriff der Killerbienen. <lacht> Ach, also, ich verbitte mir solche dummen Scherze. Es gibt keine Killerbienen. Ich versuche hier, euch Verständnis für die Welt der Insekten beizubringen, um genau solche Vorurteile abzubauen. Oh, Sie haben ja recht. War ein blöder Scherz. Hm. War aber auch nicht böse gemeint. Ja, ja, das, das weiß ich. Es ist aber wichtig, dass wir Menschen die Angst vor Insekten und anderen Tieren verlieren. Nur so können wir sie langfristig schützen. Hm. Wenn man es so sieht, ist es logisch. Und außerdem, man macht sich nicht über die Ängste seiner Mitmenschen lustig. Das ist schlechthin respektlos. Oh, yeah. ja, Sorry Ellie, du kennst mich ja. Manchmal rede ich schon, bevor sich mein Gehirn <lacht> einschaltet. Ja. Ja. Ja. So. Na, wollt ihr denn zum Abschied noch ein wenig Honig mitnehmen? Oh, ja, gerne. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, natürlich. Na, ja, jetzt kommen wir zurück. Ja. Gut. Ja. <lacht> Vielen Dank für diesen lehrreichen Ausflug, Boris. Meine Mädchen haben sicher eine Menge gelernt. Das stimmt. Ich sehe die Welt der Insekten jetzt mit ganz anderen Augen als also, du. Wer hätte gedacht, dass so eine kleine Biene so wichtig für uns Menschen und die Umwelt ist. Okay. Ja, das meine ich. Und danke nochmal für den leckeren Honig. Ja, ja. Na ja, gern geschehen. Und damit ihr euer Wissen über Insekten weiter vertiefen könnt, dann möchte ich euch noch dies hier mitgeben. Na, mal an die Eine Holzkiste mit vielen Fächern ja. sieht komisch aus. Hm. Äh, ist das ein Bienenstock? Oh bitte nicht! Das ist eine Behausung für alle möglichen Arten von Insekten. Man nennt es auch Insektenhotel. Oh. Ja. Ja. Ja. Ja. Durch die verschiedenen Fächer hier, ja? Mit den unterschiedlichen Öffnungen. Seht hier? Ja. Da finden Sie alles, was Sie brauchen. Ah. Insektenhotel? Das klingt ja mit Sim. Das gibt es wirklich. <lacht> mit Zimmer, Sherlitz? <Charlotte. lacht> ja, Dankeschön. Danke das stellen wir im Garten vom Lindenhof auf. Oder, Frau Fünge. Natürlich. Wir sollten das Insektenhotel nach Süden ausrichten, damit es darin warm ist. Mhm. Neben dem Rosengarten wäre ein guter Platz. So, das ist ja, schon. Ah, so, wir müssen los, Boris. Also? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen. Okay. Tschüss. Ja. tschüss. Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Oh, ja. ja, Danke. Die war beeindruckt. So interessant hatten sie sich die Welt der Bienen und Insekten nicht vorgestellt. Erschöpft und müde stiegen sie am Abend aus dem Bus und mussten sich beeilen, um das Abendbrot nicht zu verpassen. Als die Zwillinge nach diesem ereignisreichen Tag in ihren Betten lagen, musste Nanni ihrer Schwester noch etwas gestehen. Also, bevor du das Licht ausmachst, Hanni, muss ich dir noch was sagen. Ja? Was denn? Hast du was angestellt? Ach, nein, Quatsch. <lacht> Wenn ich Mist baue, dann doch meistens mit dir zusammen, oder? <lacht> das stimmt auch wieder. Also, was ist los? Naja, ich hatte genau solche Angst wie Elli, als wir zu den Bienenstöcken gegangen sind. Mm. Ich habe mich nur total zusammengerissen, damit es keiner merkt. Ach so, das... Weißt du was? Ich glaube, es ging allen so. Meinst du? Mm. Naja, außer Frau Vogel und Herrn Weber natürlich. Ich habe jedenfalls auch ganz starr dagestanden, wenn eine Biene auf mich zugeflogen kam. <lacht> ich habe sogar die Luft angehalten. Komisch <lacht> eigentlich, oder? Ich meine, so eine finzig kleine Biene ist ja nun wirklich nicht gefährlich. Schon gar nicht in diesem witzigen Schutzanzug. Und trotzdem hat man Angst. Ja, bei Spinnen ist das ja genauso. Und die stechen noch nicht mal. Ob das so ein Instinkt aus der Steinzeit ist? Damals gab es noch viel mehr giftige Insekten, habe ich gelesen. Ach, Nanni, können wir jetzt mal das Thema wechseln? Ich bekomme schon eine Gänsehaut. <lacht> du hast recht. Nicht, dass wir noch von Riesenspinnen träumen. <lacht> ich weiß was. Morgen besuchen wir Max und Sternchen mm. und erzählen den beiden von unserem Ausflug. Oh ja, wir waren schon lange nicht mehr im Pferdestall. Mhm. Und jetzt zählen wir zum Einschlafen kleine, süße Pferdchen, okay? okay? Gute Idee. Damit wir schöne Träume haben. Genau. Dann mache ich jetzt das Licht aus, okay? Mm -hmm. Ein Pferdchen, zwei Pferdchen. Gute Nacht. Pferdchen. Nacht, Hanni. Fünf Pferdchen, sechs Pferdchen. Der Tipp mit den Zählen von kleinen süßen Ponys hätte vielleicht auch Elli beim Einschlafen helfen können. Müde kam sie am nächsten Morgen, einem Samstag, zum Frühstück und saß still vor ihrem Müsli. Nach dem Essen verzog sie sich wieder auf ihr Zimmer und versuchte, ein Buch zu lesen. Doch auch das half nicht. Sie ärgerte sich furchtbar über sich selbst. Ach, oh, sowas Blödes. Ein kleines, harmloses Insekt, das noch dazu so nützlich für den Menschen und die Natur ist. Und ich zittere wie Espenlaub, wenn ich nur eine Biene von Weitem sehe. Ach! Oh. Und für Jenny und die anderen bin ich damit auch noch ein gefundenes Fressen für Spott und blöde Sprüche. Oh Mann, wie mich das ärgert. Und dass ich hier in meinem Zimmer Selbstgespräche führe, ist auch bescheuert. Oh. Und das bei dem schönen Wetter. Da hinten sind die Zwillinge. Wo wollen die dann hin? Ach, bestimmt zu Max und Sternchen. Ich gehe da jetzt hin und erzähle ihnen alles. Vielleicht haben Sie ja noch einen Tipp, was ich gegen meine Angst machen kann. Die beiden verspotten mich wenigstens nicht. Nani? Nani? Seid ihr da drin? Hey, Annie! Komm doch rein! Hallo! Hallo, Cousine! Ist was? Du warst heute Morgen so einsilbig. Bedrückt dich was? Ist es etwa immer noch wegen der vielen Bienen? Das war aber auch wirklich aufregend. Ich weiß, dass die Viecher nicht gefährlich sind. Aber ich krieg meine Angst einfach nicht in den Griff. Ach Ellie, jetzt sei nicht so streng mit dir. Wir mussten uns doch alle total zusammenreißen, als Herr Weber den Bienenstock aufgemacht hat. <lacht> ich wäre auch am liebsten weggelaufen. Echt? Das hat man euch aber gar nicht angesehen. Naja, weil du so mit deiner eigenen Angst beschäftigt warst. Aber der ganzen Klasse war nicht wohl dabei, sich direkt neben dieser Massenansammlung von Bienen aufzuhalten. Und das trotz dieses Schlupfschleiers. <lacht> also, du hast deine Angst einfach nur offener gezeigt, Elli. Genau. Meint ihr? Mhm. Trotzdem. Es ärgert mich maßlos, dass ich so ein Angsthase bin. Ja, das verstehe ich. Ich finde es auch total albern, dass wir vor so kleinen Tierchen Angst haben. Aber man kann auch gegen seine Ängste ankämpfen. Zumindest haben wir uns schon mal einen Bienenstock von Nahem angesehen. <lacht> Wenn auch mit angehaltenem Atem. Tja, nur ich habe mich nicht dran getraut. Ach, das macht nichts, Ellie. Wir mögen dich so, wie du bist. Natürlich. Siehst du? <lacht> Sternchen findet das auch. <lacht> Elli und die Zwillinge versorgten gut gelaunt die Pferde Max und Sternchen. Die beiden bekamen frisches Heu und ein paar mitgebrachte Karotten. Und Hanni holte aus einer Ecke einen Besen, um den Boden vor den Boxen zu fegen. Dabei stieß sie mit dem Besenstiel gegen die Holzwand. Und plötzlich… Hanni, oh, nee, über mir! Ups, uh, sieh mal! ein Bienennest. Äh, oh, oh je, wir haben sie gestört. Ganz ruhig, Ellie. Das Nest ist doch ganz weit oben an der Decke. Ja, sie haben sich nur erschreckt, weil ich mit dem Besen gegen die Wand gekommen bin. Wollen wir uns das nicht mal näher ansehen? Ach, na, aber ganz langsam, Nanni. Hm, keine Sorge. Ein Schritt, hin, den anderen Schritt. Seid ihr wahnsinnig? Geht da doch nicht noch näher ran. Elli, denk dran. Keine hektischen Bewegungen. Und sprich leise. Oh, da kommt einer auf mich zu. Die will mich stechen. Elli, ruhig bleiben. Du wirst nicht gestochen. Atme, Elli. Einatmen und ausatmen. Ganz langsam. <lacht> Nanni, vielleicht solltest du wirklich lieber ein Stück zurückgehen. Wenn die Bienen sich bedroht fühlen, könnten sie dich stechen. Nein, ich stelle mich meine Angst. Das ist doch Wahnsinn, Nanni. Wir können uns zu Hause einen Bienennest in einem Buch ansehen, ganz in Ruhe. Das ist aber nicht dasselbe. Sie tun uns schon nicht. Äh, du bist echt mutig, Nanni. Da kommen immer mehr. Ah! Lass mich in Ruhe. Ich weg! Ich. Ich. Elli, nicht fuchteln! Ja, Elli, Elli, Elli, nicht! Aber ich nicht, aber weg! Aber, <lacht> Nani, Nani, pass auf! Vielleicht sind das gar keine Bienen, sondern Wespen! Tut mir nichts! Dann tut euch auch nichts, okay? Na los, kommt ganz langsam da weg, Nanni! Es werden immer mehr! Komm schon, wir müssen hier raus! Ja, ich komme schon! Hey! Nicht ins Gesicht fliegen! Weg da! Ge Geh weg! Vorsichtig! Deine Jacke ist auf! Oh je! ist oh. ah, dann in die Hände geflogen! Oh, Manni! bin Manni! Oh, oh, oh Manni! Oh nein! Oh. oh nein! Hilfe! Ich wusste, dass ich da heilig rausgekommen bin. Dieses Gesummel macht mich wahnsinnig! Was war das? Manni, Manni, was ist passiert? Da hat doch eben jemand geschrien. Zwillinge, komm da raus, das ist gefährlich. Ich, ich kann nicht. Du kannst nicht? Warum nicht? Manni, Manni, was ist denn bloß? Oh nein, ich, ich muss da noch mal rein. Was soll ich denn jetzt machen? Okay Ganz ruhig, Elli Einatmen und ausatmen So Du gehst da jetzt rein Und holst die Zwillinge raus Manni Manni Ich komme jetzt rein Sind das viele Ihr müsst hier raus, Zwillinge. Nanni wurde gestachen. Ich hab so Angst. Hör zu. Du nimmst jetzt meine Hand, dann gibst du Nanni deine Hand und dann gehen wir ganz langsam zur Tür. Ja? Ja, ich kann mich nicht bewegen, Elli. Okay, ähm, dann anders. Wir gehen zusammen zu Nanni. Okay. So, hier, ich halte dich fest. Ja? So. Mami, nimm du meine andere Hand hier? Ja, komm. Und jetzt? Jetzt ziehen wir dich heraus. Kommt. So, ja. Super. Noch ein paar Schritte. Gleich ja, haben wir es geschafft. Oh, oh, mein Arm. Du zuerst, Hani. Ja, jetzt komm, ja. Hani. Oh. Sie hatten es geschafft. Zitternd standen die Zwillinge vor dem Stall, während Elli die Türe kräftig von außen zuschlug. Dann führte sie die beiden zu einem Strohballen, damit Nani sich setzen konnte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht rieb sie sich den linken Arm und ihr Gesicht war kreidebleich. So eine Aufregung. Los, jetzt zieh mal die Jacke aus, Nanny. Warte, ich helf dir. Die Jacke ist plötzlich so eng. Oh, schau mal, mein Arm, der ist ganz dick. Oh je, tut es dir sehr weh. Ja, es brennt wie Feuer. Oh, oh Ellie, ich bin so froh, mm. dass du uns geholfen hast. Ich war vor Schreck wie gelähmt, wie jo. im Albtraum. Oh. Und dieses nervige Summen. Ja, Gott, das war doch selbstverständlich, das hättet ihr genauso gemacht. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, du bist die Einzige, die nicht in eine Schockstarre verfallen ist. Ach, das waren bestimmt Wespen. Das glaube ich auch. Hm. Die waren gar nicht behaart, so wie die Bienen von Herrn Weber. Nee. Oh, das tut so weh. Oh. Und die, die Stelle wird immer dicker. Was ist denn, wenn ich allergisch bin? Ach, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob eine von uns schon mal gestachelt wurde. Du? Ich bin mal bei Tante Elfriede im Garten auf eine Biene getreten. Weißt du nicht mehr? Ach ja. Oh. Ihr Mann hat den Stachel rausgezogen. Da waren wir noch ganz klein. Und ich habe geweint. Und, und hinterher gab es Eis. Aber das hier waren keine Bienen. Uh -uh. Oh Gott, vielleicht bin ich gegen Westen allergisch. Mm -hmm. Könnte doch sein. Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall Hilfe holen. Ja. Ja. Elli, du bleibst bei Nanni. Und Ach, ich glaube <lacht> Nein, Hanni, lass mich nicht alleine. Ach, Ganz ruhig, Nanni. <lacht> <lacht> Dir kann doch hier nichts mehr passieren. Ja, aber wenn ich jetzt plötzlich keine Luft mehr kriege Bitte bleib bei mir. Oh, keine okay. Sorge, Zwillinge. Ich lauf schon los. <lacht> Danke, Elli. Bin gleich zurück. Denn hier niemand? Sonst kann man hier doch auch keine zwei Minuten für sich sein. Da muss ich zur Hausmutter laufen. Einmal quer über den Parkplatz. Oh, da kommt ein Auto. Hallo? Halten Sie an, ich brauche Hilfe. Frau Vogel, oh, bin ich froh, dass Sie da sind. Oh. Hey. Hast du mich erschreckt? Ich hätte dich schlechthin überfahren können. Wieso rennst du mir denn direkt vor den Wagen? Ich, ich, ich, Nanni. Jetzt mal ganz ruhig. Ist etwas passiert? Ja, Nanni ist gestochen worden. Und ihr Arm ist ganz dick und... Ach, herrje. Das ist sicher sehr schmerzhaft. Ja, und jetzt hat Nanni Angst, dass sie allergisch ist. Die Zwillinge warten beim Pferdestall, kommen sie schnell. Allergisch? Was für ein Tier hat sie denn gestochen? Erst dachten wir, dass es eine Biene war. Aber Nanni meinte, es könnte auch eine Wespe gewesen sein. Warte mal. Jetzt kommen Sie. Warte, warte. Ich, ich nehme den Erste-Hilfe-Kasten aus dem Käuferraum mit. Für alle Fälle. Ja. Mhm. So, dann mal los. Ja, hier entlang. So schnell sie konnte, rannte Elli mit Frau Vogel im Schlepptau zurück zum Pferdestall. Die Zwillinge saßen immer noch wie unter Schock auf dem Strohballen. Nani hielt sich den geschwollenen Arm. Die beiden sahen sichtlich mitgenommen aus. Da sind sie! Ach, Frau Vogel, ich bin so erleichtert, Sie zu sehen. Ich glaube, Nani hat eine allergische Reaktion. Ja, was macht ihr denn für Sachen, Zwillinge? Ach, ich schau mir das mal an. Hm, zeig mal. Ah ja, ja, ich sehe schon. Das ist ein Wespenstich. Ja, Du arme Nanni, das brennt wie Feuer, nicht? Und wie? Die Stelle ist auch ein bisschen angeschwollen. Natürlich, Ach, natürlich. Aber das ist eine Reaktion auf das Wespengift. Ist dir schwindelig oder übel? Nein, nur der Arm brennt. Mhm. Ja, dann, dann denke ich nicht, dass du allergisch bist, liebe Nanni. Ach. Der Stich sieht ganz normal aus und eine allergische Reaktion würdest du am ganzen Körper spüren. Ich werde dir jetzt mal eine kühlende Salbe darauf streichen. Oh, ja. Und dann wird der Schmerz bald nachlassen. Warte oh, ja, mal, warte mal. So. So. Bin ich froh. Ich hatte schon Angst, Nanni würde in Ohnmacht fallen oder so. Ich auch. Es war richtig, dass du gleich Hilfe geholt hast, Elli. Auch wenn Allergien gegen Insektenstiche äußerst selten sind, man kann nie wissen. So, Nanni. Diese Salbe kühlt und lindert den Schmerz. Danke, Frau Vogel. Es, es wird schon besser, glaube ich. Siehst du, alles halb so schlimm. Hm. Ja, es war nur dieser furchtbare Schreck. Plötzlich war der ganze Pferdestall voller Wissen. Ja. Zuerst habt ihr gesagt, es sei ein Bienennest. Ja. Na, das sehe ich mir gleich mal an. Wo im Stall befindet sich denn dieses Nest? Ganz oben unter dem Dach, über der Box von Sternchen. Hm. Ach, das arme Pferd. Sie können auch gestochen werden, wusstet ihr das? Oh nein. Also, falls es sich tatsächlich um ein Wespennest handelt, werde ich einen Kammerjäger bestellen. Mhm. Ihr wartet wohl besser hier draußen. Oh, worauf Sie sich verlassen können. <lacht> Gut, dann bis gleich. Aber seien Sie bloß vorsichtig, Frau Vogel. Keine Sorge, Hanni, das sind doch nur verängstigte Tierchen, keine Monster. Autsch, das hat gesessen. Wir benehmen uns wirklich, als wären wir von Monstern angegriffen worden. Richtig peinlich. Naja, wir haben uns eben total erschrocken. Das ist doch auch beängstigend, wenn unzählige Insekten um einen herumfliegen, die stechen können. Hm. Also Angst zu haben, ist überhaupt nicht peinlich. Hm. Das habt ihr mir doch vorhin selbst erklärt. Hm. Außerdem war ich diejenige, die die Wespen erst aufgescheucht hat. Ach, Quatsch. Ich hätte ja nicht näher herangehen müssen. Und du hast uns aus dieser Notlage wieder befreit. Ja, hm. todesmutig, könnte man beinahe sagen. Ja. Warte, wenn wir das nachher den anderen erzählen, Ellie. Nun macht mich mal nicht größer, als ich bin. Und jetzt wirst du auch noch bescheiden, Ellie. Du wächst heute aber wirklich über dich selbst hinaus. Mhm. Aber nicht, dass ihr euch noch daran gewöhnt. <lacht> Na, habt ihr euch von dem Schrecken erholt? Ja, danke, Frau Vogel. Ich komme mir ein bisschen albern vor, dass ich so panisch reagiert habe. Es tut auch fast gar nicht mehr weh. Und vor allem wäre gar nichts passiert, wenn wir das Nest einfach in Ruhe gelassen hätten. Das wird uns eine Lehre sein. Mhm. Und was passiert jetzt mit dem Nest? Äh, ihr hattet recht, es ist ein Westennest. Mhm. Ich werde den Kammerjäger verständigen, damit er es abholt. Ja, gut. Er wird es dann vermutlich an einen anderen Ort bringen, wo die Tierchen in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können. Mhm. Ihrer Arbeit nachgehen? Ich, machen die denn auch Honig? Diese Art nicht, nein. Aber sie sammeln den ganzen Tag Nahrung für ihre Königin und sorgen so für das Überleben ihrer Art. Stimmt, das ist auch eine wichtige Arbeit. Mhm. So, ich muss los. Ihr kommt euch jetzt allein zurecht, oder? Ja, klar. Und vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe, Frau Vogel. Bis später, Mädchen. Ja, bis später. Puh, meine Güte. Was für eine Aufregung. Ja, das kannst du aber laut sagen. Ja, selbst unser Vögelchen schlechthin war irgendwie total verändert. Was? Wie kommst du denn darauf? Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, was ja auch verständlich ist bei dem Wirbel, den wir veranstaltet haben. Du hast recht. Irgendetwas an ihr war heute anders. Was denn? Hm. Hatte sie eine neue Frisur? Nein. Ich habe keine Ahnung. Irgendetwas fehlte. Nun sag schon, Hanni. Unsere liebe Frau Vogel ist die ganze Zeit über ohne ihr Lieblingswort ausgekommen. Stimmt, das war's. Wirklich? Mhm. Eine halbe Stunde ohne das Wörtchen schlechthin? Das hat es ja noch nie gegeben. Dann scheint sie sich ja echt Sorgen gemacht zu haben. Na klar. Wenn Nanni wirklich eine Allergie gehabt hätte... Dann wäre die Lage ja auch tatsächlich sehr ernst geworden. Ach, Elli, ich bin so froh, dass du Frau Vogel geholt hast. Ich war richtig panisch nach diesem besten Stich. <lacht> Eigentlich müsste man diesen Tag im Kalender doppelt rot anstreichen. Mm -hmm. Der Tag, an dem die Heldin Ellie Sullivan über sich selbst hinauswuchs oh. und das Vögelchen ihrem Spitznamen entkommen ist. <lacht> ja, genau. Die gesamte Klasse saß mit offenem Mund da, als die Zwillinge am Abend die ganze aufregende Geschichte im Gemeinschaftsraum erzählten. Weder die selbstgemachten Kekse, noch die leckere Limonade wurde angerührt. So unglaublich fanden es die Mädchen, was am Nachmittag im Stall von Max und Sternchen passiert war. Nicht auszudenken, was mit uns passiert wäre, wenn Ellie uns nicht aus dem Stall geholt hätte. Mm -hmm. Wir würden aussehen wie ein Streuselkuchen. Das wäre passiert. Ach, ja. Wir können von Glück sagen, dass wir nicht total zerstochen sind. Mm -hmm. Und das, wo du doch selbst so eine panische Angst hast, Ellie. Ja, du hättest schließlich auch gestochen werden können. Mm -hmm. Daran habe ich komischerweise in dem Moment überhaupt nicht gedacht. Also ich weiß nicht, ob ich auch so viel Mut aufgebracht hätte. So wie ihr es beschreibt, müssen das Jahrhunderte wütende Wespen gewesen sein. Ja. Hm? Oder es hat sich jedenfalls so angehört. Was, Zwillinge? Ja, stimmt. Vielleicht waren es ja auch nur 30. Na trotzdem, Elli, das war wirklich eine Heldentat. Mhm. Erzähl doch noch mal, wie du die beiden an den Händen aus dem Stall gezogen hast. Nee, aber ich hab jetzt Ach, okay, ihr habt recht. Dreimal reicht. <lacht> okay, auf jeden genau. Fall bin ich wirklich stolz auf dich, Elli. Danke, Jenny. Mhm dass ich das nochmal erleben darf. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht mehr ärgern werde. Das macht einfach zu viel Spaß. Na, mal sehen. Vielleicht lässt sich die neue Ellie ja nicht mehr so leicht ärgern. <lacht> Umso besser. Dann muss ich mich noch mehr anstrengen und mir besondere Streiche ausdenken. Gut zu wissen, dass du es nie böse meinst, Jenny. Sonst würdest du richtig gemein klingen. Aber das wissen doch alle, oder? Ellie? Ich weiß, dass du nicht gemein bist, Jenny. Du hast eben manchmal deine spitze Zunge nicht unter Kontrolle. Dann ist ja gut. Ich dachte schon, ich müsste dich jetzt für den Rest des Schuljahres anhimmeln. Nein, keine Angst. Es reicht, wenn du für einige Zeit meine Hausaufgaben machst. Was? Was? Spinnst du? Oh. Jetzt hat dich aber jemand hochgenommen, liebe Jenny, was? Als ob du meine Schularbeiten machen wolltest So ein Quatsch. Ja. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ach, und das Beste ha? haben wir euch übrigens noch gar nicht erzählt. Stimmt. Das Vögelchen schlechthin. Wieso? Was ist denn mit Metrophore? Tja, das glaubt ihr jetzt nicht. Nachdem die Zwillinge auch diese Neuigkeit ganz genau erzählt hatten, war die Überraschung groß. Und endlich dachte keine von ihnen mehr an ihre Angst vor kleinen stechenden Insekten. Ach, seid ihr sicher? Ja. ja! Ehrenwort! Kein einziges Mal hat sie ihr Lieblingswort gesagt. <lacht> Nein. Ja? Also wenn das eine dauerhafte Erscheinung wird, müssen wir uns einen neuen Spitzname für sie ausdenken. Keine Sorge, da fällt uns schon was ein. <lacht> Am nächsten Tag kam der von Frau Vogel bestellte Kammerjäger und holte das Wespennest ab. Die Mädchen sahen aus sicherem Abstand zu, wie der Mann in dicker Schutzkleidung das Nest aus dem Pferdestall trug, in einer großen Kiste verstaute und in seinen Lieferwagen stellte. Dann ließ er sich von der Biologielehrerin den Auftrag unterschreiben und brauste davon. Erst jetzt kamen die Mädchen näher. Hallo, ich habe euch schon von Falten gesehen. Ihr habt schlechthin das Beste verpasst. Nur oh, das glaube ich nicht. Das Beste ist doch, dass die Wespen jetzt weg sind. Genau, diese lästigen Biester, die sind doch zu nichts gut. Bitte sprecht nicht so schlecht von anderen Lebewesen, Mädchen. Mhm. Naja, also besonders sympathisch sind die Wespen aber nicht. Und von Wespenhonig habe ich auch noch nie was gehört. Ach, na hör mal, alle Lebewesen sind auf die eine oder andere Weise nützlich und wichtig für die Natur. Ja. Nicht nur, wenn sie leckeren Honig machen. Richtig, Honey? Tatsächlich gibt es auch Honigwespen. Allerdings brauchen sie ihren Honig selbst für die Aufzucht ihrer Königin. Vor allem aber bestäuben auch die Wespen Blüten und fressen noch dazu Insekten, die wiederum Pflanzen fressen wollen. Außerdem haben wir uns gestern einfach nur falsch verhalten. Mhm. Wenn du nicht so herumgefuchtelt hättest, Elli, hätten die Wespen uns gar nichts getan. Ja, du hast recht. Ich hatte echt Panik. Naja, umso mutiger war es, deine Mitschülerinnen aus dem Stall zu holen, nicht wahr? Genau, das wollen wir nicht vergessen. Unsere Heldin. Ja, genau, für <lacht> Am liebsten wäre es mir aber, wenn ihr schlechthin überhaupt keine Angst vor Tieren haben würdet. Jedes Lebewesen ist wichtig für die Natur und die Umwelt. Solange sie einen gewissen Abstand einhalten. Oder besser gesagt, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Ja, das ja. stimmt. Es war selten blöd von uns, dass wir das Nest nicht einfach in Ruhe gelassen haben. Ja. Ruhe und Besonnenheit wäre richtig gewesen. Mhm. Stattdessen waren wir total panisch. Das passiert mir nicht noch mal. Der Besuch auf dem Bauernhof hat es uns doch gezeigt. Ich glaube, Bienen und andere Insekten haben viel eher Grund, vor uns Angst zu haben als umgekehrt. Das mhm. ist auch meine Meinung. Ich halte es schlechthin für unverzichtbar, dass wir allen Lebewesen Respekt entgegenbringen, nicht nur den Menschen. Mhm. Sie haben bestimmt recht, Aber bevor ich eine Spinne streichle, fallen Weihnachten und Ostern auf einen Tag. <lacht> oder stellt euch eine Nacktschnecke vor, die schnurrend auf meinem Schoß sitzt. <lacht> <lacht> <lacht> Nun aber im Ernst, Tierschutz bedeutet nicht, dass ihr euch Schnecken oder Spinnen als Haustiere halten sollt, sondern dass ihr schlechthin alle Tiere und ihre Lebensräume schützt und bewahrt. Hey, dafür haben wir ja von Herrn Weber das perfekte Geschenk bekommen. Ja, stimmt! Ein Insektenhotel der Luxusklasse. Ich bin schon gespannt, wer die ersten Gäste in unserer Pension sein werden. Oh ja, ich auch. Und davor sehen wir Wildblumen aus. Das oh, ist ja. eine sehr gute Idee. Ich bin froh, dass der Ausflug zu dem Imker auf so fruchtbaren Boden gefallen ist. Mit diesen Worten verabschiedete sich Frau Vogel und kehrte zum Schulgebäude zurück. Die Mädchen hingegen setzten sich noch eine Weile in der Nähe des Rosengartens an den Gartentisch. Ellie war sichtlich stolz auf ihren mutigen Einsatz. Doch etwas irritierte sie. Also eins musst du mir jetzt aber erklären, Jenny. Ja? Was denn? Also nicht deine Mathehausaufgabe, hoffe ich. <lacht> <lacht> Quatsch. Nein, es ist etwas anderes. Seit wann lässt du es dir entgehen, eine Lehrerin hochzunehmen? Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich dachte, du wolltest dir lustige neue Spitznamen ausdenken. Hm. Ach so das. Hm. Nun, ich finde, unser Vögelchen hat sich heute wieder einmal fabelhaft verhalten. Ja, wirklich. Wie ruhig sie uns immer alles erklärt und wie, wie interessant ihr Unterricht ist. Stimmt. Und woran liegt das wohl? Mhm. Na, sie hat ihr Lieblingswort hier gefunden. Genau. <lacht> <Ja. lacht> Und weil der so ist, habe ich beschlossen, dass ich nur noch Personen ärgere, die es verdient haben. Mhm. Ein wahrlich weiser Entschluss, Jenny. Das mhm. kann man wohl sagen. Und wie verdient man sich die Ehre, von dir geärgert zu werden? Das, liebe Honey, werdet ihr früher oder später herausfinden. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Ist phänomenal den Wir sind Hanni und Nani. Das coole Zwillingspaar. Hani und Nani steht füreinander da. Wir halten fest zusammen, weil wir uns so gut verstehen. Wenn wir uns nicht Weil wir sind, dann wird uns auch nichts passieren. Denn wir sind Happy und Manny. Mitten in der Nacht wird eine Party gemacht. Dabei wird viel gelacht, dabei wird viel getanzt und ist Ärger in Sicht, willst das du? Und Nanni, und Nanni. Das coole Zwillingspaar Hanni und Nanni. Steht für einander da. Wir halten fest zusammen, weil wir uns so gut verstehen. Wenn wir uns nicht verlieren, dann wird uns auch nichts passieren. Du verstehst meine Sorgen, weil dir bin ich geborgen. doch trauen auf mich kennst du baul Nanni und Nanni Folge 63. Das war ein Hörspiel von Europa. Buch und Effekte André Minninger. Produktion und Regie Heikedine Körting. Redaktion Hilla Fitzen Lissy Zausner. Geräusche Wanda Osten. Musik Tonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie Regine Lamster Manuela Dahm. Reinhild Schneider, Susanne Vulko, Barbara Schipper, Kerstin Dräger, Merete Brettschneider, Heidi Schaffrath, Wolfgang Hensch Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de